number for <laughs> <Beat you, huh? laughs> 6.30 budík letí izbou ako prepelica Pripále na Praženica, ktorú by nedojedol ani babica Na stanici tlačenica, všade sama čľapkanica Autobus sa mi zase nezastaví, preklinám bodiča Škola je piča, najradšej by som sa vysral do bufetu Zajepal molotov koktejl do kabinetu O Čaplovičovú maturitu, uhasil cigaretu Otrepal si moju kotrbu o parapetu Zabiel každú trumbetu, ktorá sa potidol Učepnice povinného predmetu Odpalil z tretiu metu Máme tu mačkovskú diskotéku. Prosím ťa neveduj Zahrajte si rusku ruletu O to kto sa nevrati z výletu Asi sa musím natrieť na bielo Dať na seba kriedu Len aby som zapadol Medzi moju novú triedu Nedáť si je ko Na popolcovu stredu Zrn keď to zazvoní Preklínam každú ratole Sítim sa ako umelec Ludvík van Beethoven Ortodoxný hart v kore, anarchia v kláštore, čierna vlajka neboštíkov zavesená na škole. Zrn, keď to zazvoní, preklínam každú rato les, cítim sa ako umelec. Ludvík van Beethoven, ortodoxný hardcore, anarchia v kláštore čierna vlajka neboštíkov zavesená na škole. Keď Som boštrpavý prváčik otravený, ako štrkáčik krkači foter vašich snov, preto mi, haráši, iba som neznašal nosiť zapachajúci peračný. Musíš mi prepačiť, ale snaži sa na mňa pritlačiť. Fašistická učiteľka, čo má príčesok Jak Hitler vyzerá, ako by vyšla Z dinosaurej maternice Serem na vaše rovnice Zavrite sa do marnice Skrčený ako džokej škrabem Texty do lavice Lebo netreba ti vzorce Na to, aby si jebal so štvorce Y sa rovná koncert Akcia väčšia ako Delta Force Na budúce miesto rúk sa kuzo Berem jedovatý postrek Postrek zo streky, hodím piano Priamo na tie ovce Du pýtel, kresu, pýtajú si rozbor močec Ale je to tu na hlavu ako prišité brmbolce Je to pre teba prekvapenie, ak prostitútka v torte Riaditeľ je dickface a penis na čele jeho autoportrét Crrn, keď to zazvoní, zazvoní preklínam každú les, Sítim sa ako umelec, Ľudvik van Beethoven Ortodoxný hardcore, anarchia v kláštore Čierna vlajka, nepoštíkov štíkov na škole Crrn, to zazvoní, preklínam každú les, Sítim sa ako umelec, Ludvík van Beethoven, ortodoxný hardcore, anarchia v kláštore, čierna blajka nepoštíkou zavesená na škole.